Bismillahirrahmanirrahim Kwa jina la mwanyezi mungu Mwingi wa rehma mwanye kurehemu Alhamdulillahi lathiy anzala Ala abdihi lkitaba Walam yajal lehu iwaja Kuhimidiwa ni kwa mwanyezi mungu Ambaya memterimchia mjawaki kitabu wala hakukifanya akina upogo Qayyiman liyundhira baksan shadidam min ladhun huwa yubashira almu'minin wa yubashira almu'minin alathina yamaluna assalihati anna lahum ajran hasana Kiminyo kasawa ili kituwe onyo athabukali kutoka kwake Na kiwabashirie wa umini watenda umema kwa watapata ujira mzuri. Ma kithina fihi abada. Wakai humo milele. Wayunzira aladzina kalu takhatha Allahu walada. Na kiwa onye wanaonena mwenyezi mungu wana mwana. Ma bihi min ilmi wala li abaihim. Kaburat kalimatan takhuruju min afuahihim In yakuluna illa kathiba Wao hawana ujuzi wa jambo hili wala baba zao Nineno kuhilo litokalo vinyoni mao Hawasemi ila uongo Falaallaka bakhirun nafseka ala atharihim Illam yu'minu bihathal hadithi asafa Wenda ukajihiliki nafsi yako kwa jiliyao Kuwasikitikia kwa kuwa hawayamini mazungumzuhaya Inna jialna ma ala ala ardi zinata laha Linabluwahum ayuhum ahsanu amala Kwa hakika tumevifanya vilioko juu ya ardi kuwa ni pambolake ili tuwafanyi ya mtihani ni nani katiao wanyeviti ndo vizuri zaidi. Wa <t> inna lejaailuna ma alaiha saithan <canvas> juruza. <t Directive> <tanko> <tanko> na hakika sisi tutavifanya vyote viliyo juu ya ardi kuwa kama inchi iliopigwa na ukame. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ Bali unadhani ya kwamba wale watu wa pangoni na maandishi walikuwa ni ajabu miongoni mwa ishara zetu. Iz awal fityatu ila alkehfa faqalu rabbana atina min ladunka rahmatahu wa hayy lana min amrina rashada Vijana hao walipokimbilia kwenye pango walisema Mola wetu mlezi tupe rehema itokayo kwako Na tutengeze uongofu katika jambo letu Fadarabna ala athanihim fil kahfi sinin adada Tukayaziba masikio yao kuwalazahum wa pangoni kwa muda wa miaka katha wa katha Thumma baathnahum lina'lama ayu lhizbaini ahsali ma labithu amada kesya tukawazindua ili tujue ni lipi katika makundi mawili lilo hisabu sawa muda walioka Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Suratul il Kahf imeteremka Makkah Surahii ni Yamaka isipokuwa ayah 38 na aya zinazoanzia 83 mpaka miyamoja na moja. Basizimo aya 20 za madina. Nayo imeanzia kukumhimidi mwenyezi mungu mtukufu kwa kuitirimisha Kurani tukufu. Na kubainisha kwa Kurani ni onyo na bishara. Ndani yake lipo onyo kwa wanaudai kuwa ati mwenyezi mungu wanamwana. Na humu imetajwa hamu kubwa alionayo nabi ya kutaka waamini wale anawaita kwenye milingano wa mwenyezi mungu Kisha kikatajwa kisa che ahlil kath, watu wa pangoni Waliolala usingizi kisha wakamuka baale ya kukaa katika pangolao muda wa miaka miatatu na tena wakazilishi wa tisa. Na watu hao walikuwa wa kristo waliokuwa wakikimbia udhalimu wa mtawala wa kirumi Wakalala katika pango muda huo, kisha wakaamuka ilikuwa ni ishara ya uweza wa mwenyezi mungu mtukufu kufufuwa baade ya kufa. Kisha baade ya hayo, mwenyezi mungu akamuamrisha kusoma Kurani na aitumie kwa kuonya na kubashiri. Kisha imebainishwa hali ya watu wa peponi na watu wa motoni. Na mwenyezi mungu akapige mifano ya watu wa wili. Mmoja tajiri anajitapa kwa mali yake na wanawe. Na wapili, anatafakari kwa mwenyezi mungu wake, na amebainishe subhanahu kuwa ulinzi wake ndio wa haki. Na tena subhanahu, ameleza starehe ya duniani inayopita, na nema ya daima au athabu chungu ya siku ya kiyama. Tena subhanahu, amitajahadithi ya Musa pamoja na mjia muema aliepe wa ilimu kutokana na mwenyezi mungu. Na katika kisahichi, inapatika nasura ya vipi mtu anaweza sijue mambo hata akiwa nabii mtume katika mtume imara yaani ululazmi kwa kudra yake mwenyezi mungu ila ikiwa yeye mwenyezi mungu akimjulisha. Tena anatajwa thulkarunaini na kufika kwake mashariki ya mbali na alivyojenga ukuta. Kisha yatakayokuwa siku ya kiyama na malipo ya waumini na elimu ya Mwenyezi Mungu na maneno yake yasiyomalizika na sura ikahitimishia kwa kueleza njia ya kumridhi Subhanahu Kuhimidiwa yani kusifiwa na kushukuriwa kwa wema anastahili Mwenyezi Mungu mtukufu ambaye amemteremshia mja wake Muhammad hii Qur'an na wala hakujalia kuo ndani yake kipo chochote cha dosari kilichokwenda kombo na kwa usawa Bali Barindani yake minahakitupu isio na shaka yoyote. Na mwanyezi mungu ameiyali ya misimama imenyoka sawa sawa katika mafunzo yake ilikuwa onya wanaukufuru na bukata kwa watapata adha bukali tukayo kwa mwanyezi mungu na iwapemisha anjema oroi saliki, ambao wanatenda fitendovi ema ya watapata maripo mazuri. Malipu hayo ni pepo watakayokahu mwamilele. Na kwa kwanjia mafususi wale wale vizigizi ya mwenyezi mungu kuwa anamwana na hali ye ya metakasika kuwa kama viumbe akao mwenye kuza au akazari wa wake. Wala wawo hawana unyuzi wa wote wawayo wala baba zao hawakuwa na huo. Ni uzushim kubwa mno huo wakutoa neno hili vinyoni mwao Waya semayo ni uzushi, na wala hapana uzushi mkubwa kushidahu. Ewe nabi, usijihiliki nafsi yako bure kwa kuhuzunika na kusikitika kwa kuacha kwao kuitikia utu wako na kusadikihi Qur'an. Sisi, tumewa kwa khairi na shari, na tumefanya viliyo nyuya aruthi ni pambo lake kwa ajili ya manufaya watu wake. Hivyo tunawatendea vitendo kama ni mtihani wapate kuthihiri katiao, wani amalijema basi ya lepumbazo na ulimwengu nasi shuguliki ya akhira huwa mipotea na leyaminia huyo huwa ameongoka baadi ya kumalizika dunia sisi tutafifanya vyote vileojuu dunia kama ardhi tabarare isiyo na mimea baadi ya kuwa imeangirika kwa mazao ya kijani nyohai waliopumbazo na stareza dunia wanakanya kufufuliwa hali hakika mambo inadhibitisha fahali baada usingeze brevu na hichi kisa cha watu wapangoni kwenye mlima na bao lililoandikwa majina yao baada ya kufa kwao hakikuwa ni ajabu pekee ya ishara zote nyinginezo ijapokuwa kisa hicho sio cha lakini hakikuwa ndio cha ajabu kushinda ishara zetu zingine zenye kuonyesha uwezo wetu sada ya pado ilipokwenda hao vijana kwenye pango wakafanya hapo ndipo pahala pa kujificha baada ya kukimbia ushirikina na washirikina walifadhili nyao wakasema ewe mola wetu mlezi tupe mafuta kutoka kwako na utulinde na adui yetu na tusahilishie hidayah na taufiki katika mambo yetu tukaipokea roho yao hiyo tukawalaza kwa salama katika hilo pango kwa muda wa miaka kadhaa kadhaa Kisha Mwenyezi Mungu aliwaamsha baada ya kulala kwa muda mrefu ili matokeo yake yawe ni kudhihirisha uyuzi wetu ni nani katika makundi mawili aliyosibu kukisia ya muda au kwao